На білок можна покласти ягоду-дві калини або ж перетерту середину буряка. Ось ви піднесли коханому чоловікові своє закохане серце на білому блюдечку та ще й з краплями невинної своєї крові. Дуже зворушливо, навіть для твердого, подеколи, чоловічого серця, чи не так. Якщо ваші фінанси на цей раз не співають романси, то купіть молодої печінки і зробіть фарш із печінки і жовтка. А утім, ви маєте право вигадувати вигадувати горіхи з чорносливом і чесником, сметана з сиром, відварені лисички все це гарно підійде для фаршированого. Закоханого серця, ви ж відчуваєте, наскільки це пікантно, хитренька, як вилесичка-сестричка, своїм гостреньким носиком у його розжареному любов'ю серці. Та мало що можна утиснути у розпанахане, як бурякове, так і людське серце. Але уже під час першого. Вашого спільного обіду Ви повинні усіляко демонструвати свою душевну чистоту Навіть якщо збираєтеся заміж у третє Кількість разів заміжджя, чи Женячки не мають особливого взаємозв'язку із з чистотою душевних порухів людини Життя хоч і коротке Але багатоманітне І багатолюдне навіть для черниці не те, що для жінки кров з молоком, яка стоїть зараз на кухні і готується до бенкету душі і плоті з коханою людиною. «Мене до тебе просто не було», – згадуйте слова відомої поетеси і сміливо йдіть далі лабіринтами таємних кулінарних знаків. Наступний знак дасть йому зрозуміти, як ви все-таки цінуєте, якщо не саму невинність, то хоча б її сліди? Отже, страва сліди невинності. Або, простішими словами кажучи, сирний завиванець. Для цього знадобиться 200-300 грамів твердого сиру і 100-150 грамів сирокопченої колбаси або салямі. Можете взяти московську, але при цьому ваша невинність буде не такою ніжною, а нагадуватиме цнотливість після першого заміжжя. Отже, на невеликий вогонь у неемальовану кастрюлю з водою кладете сир. Можна його загорнути у фольгу, Добре підігріваєте, не доводячи до кипіння і відкладаєте в набік, поки сир не розм'якне. Для швидкого розм'якшення його можна обертати у кастрюлі з водою дерев'яною лопаткою. Викладаєте розімлілу масу на стіл, розкачуєте, як тісто на вареники, викладаєте зверху на сир, дуже тонко порізану продовгуватими смужками ковбасу і загортаєте у вигляді завиванця. Обгортаєте фольгою, кладете на кілька годин холодильник. Готово? Господи, як ще мітиме, а може і завиватиме ваше серце від спогадів, коли ви нарізатимете цей завиванець овальними кружальцями, а з-під ножа проступатимуть червоно-білі плямки ковбаси. Вони вам нагадають так багато прекрасного і неповторного, але ви про це нікому не скажете. Хіба що у хвилини якоїсь крайньої відвертості на тему «Як це було?» Хоча, якщо по щирості, не раджу вдаватися у ці деталі. Чоловіки не люблять жіночих спогадів про їхній досвід з іншими чоловіками, так що пам'ятайте, чужі помилки – це наше багатство, якщо ми хочемо бути щасливими. Тому лишіть собі на пам'ять спогади про прощання з невинністю.